Rugăciunea a 26. -a. Pentru dobândirea darurilor rugăciunii Aleluia, Tată ce te iubim, te slăvim și te rugăm Dăruiește-ne în numele Fiului Tău celubit, Dobândirea darurilor rugăciunii Harul rugăciunii cu lacrimi Scutul care apără de demoni, neamul și țara noastră Sufletele și trupurile noastre Dăruiește-ne smerenia cea întru Hristos mila cea binecuvântată, iertarea păcatelor, hrana sufletului, nimicirea răzbailor, izvorul faptelor bune, luminarea cugetului, bucuria sufletului, comoara tăcerii, îmblânzirea mâniei, alungarea iuțimii, încetarea tristeții și amâhnirii, alungarea demonului amiezii. Aleluia, CE Cereste, iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne în numele Fiului Tău cel iubit, împlinirea cuvântului Său. Orice veți cere Tatălui Ceresc în numele meu se va da vouă. adică sfințirea neamului românesc, iertarea păcatelor, trăirea Sfintei Evangheliei, veșmântul de nunt al Harului Duhului Sfânt, îngerul de pază, crucea de a gândului, rugăciune din altarul inimii, Focul nestins ale vlaviei și al iubirii, calea cea luminată la cer, certarea, legarea și alungarea demonilor și dușmanilor pentru tot neamul românesc. Aleluia tatăl ce este iubim, te slăbim și te rugăm, dar ne în numele Tău și al Fiului Tău pe pecetea numele tău și al Fiului tău pe fruntea noastră, certarea, legarea și alungarea lui anticrist a sinagogilor satanei, scăparea celor căzuți în cursile lor, tăierea lanțurilor și legăturilor noastre cu lumea ce area, paza gândurilor, a gurii și a faptelor noastre, ca toate să izvărască din raza de soare a Duhului Sfânt.